І вставив вирване перо. Отак, пиши, та й оглядайся. Та людям злим не попадайся, А то й тобі як гусаку піріну вставлять. Ще й яку. Пам'ятай про ребра. Після зборів накинувся на Федора Мина. Тобі, мабуть, не поможе уже й медицина. Я начальство критикую, це ж справа серйозна. А ти себе в ребра тичеш, то зліва, то справа. Та я ж тобі глянув, Федір примруженим оком, показував, що критика може вийти боком. Гострий язик. Мій друг частенько вихвалявся. Я дуже гострий на язик. Я можу всіх критикувати, чи то міністр, чи то двірник. Він різав правду всім у вічі. Бив об трибуни кулаком. Тепер сердега влаштуватись не може навіть двірником. Ювіляр. Текли струмки солодких слів. Вітали ювіляра. А він в президії сидів здоровий, як воляра. І майже всі одне й теж про нього говорили, що він вимотує себе, що віддає всі сили. Словаті слухав ювіляр і думав, «Брешуть люди, я на високому посту погладшав на три пуди». Некодимова правда. Некодим подав заяву у значну інстанцію. Здав на пошті одержав формену квитанцію. Написав він, що начальник над людьми знущається, а дружками у районі все те прикривається. Через тиждень Некодима сам начальник кличе і листа його сердито просто в дрітиче. Написав ти правду», каже, «в мене є знайомі, є дружки у прокуратурі, є у виконкомі». Навіть вище є, друзяки, уточнять не буду, і я тебе за цю правду впечу до суду. Дописався, Никодиме, діло твоє в шляпі. Тепер пиши куди хочеш, хоч римському папі. Ранні пташки. Зайшов якось я раненько в одну установу і почув там нашу рідну українську мову, бо начальники ще спали. І начальниці, а робили своє діло прибиральниці. Коли сала хочеш, ух, як же це негарно, лає Федір мину. Ти директорові в бані ми вчора спину, він же, кажуть, бурбоняка, самодур, чмуряка, що підлеглими простими навіть не балака. Ми нас плюнув, хитро глянув, ти даремно ухаєш. Коли хочеш їсти сало, то й свиню почухаєш. Казан і Макітра За Езопом Раз рікою за водою плив казан залізний, Крутобокий та високий, ще й на вигляд грізний. Він гойдався, хилитався від легкого вітру, Недалечко біля нього біс носив Макітру. Та Макітра булькотіла, годі хилитатись, «Майже совісті хоч трохи, перестань штовхатись!» А казан підплив до неї, і ніби ненароком, як шарпне, як торохне, по Макітрі боком. І тріснула, репнула Макітре, і пішла під воду. Тож мораль сюди додати можна просто з ходу. І її запам'ятати декому доречно, Череп'яному з залізним Гристись небезпечно Куролюбство Пілень курочку питає Ти чого така худа? А вона відповідає Бо ніхто не догляда Днями цілими блукаю Марно зернятка шукаю Пілень каже Не журись Ось потрапиш ти колись На базар або в крамницю Там страшенно люблять птицю «Там чи курку, чи курча кожен зразу поміча. Там до тебе всі збіжаться, ніби ти велика цяця. А собака збоку гав, що ти дурню порівняв? Одне діло доглядати, зовсім інше – поїдати. Застереження Похвалилась курочка свині. Я знесла яєчко в бур'яні. Баба, що стояла недалечко, збігала і забрала те яєчко». Тож затямте курочки дурні, зозулясті, чорні ви, чи рябі, те, що можна розказати свині,